Tror ni på ett efterliv? Nej, det gör vi inte eftersom det inte finns minsta tillstymmelse till bevis för något luftslott i himlen, och inte heller, tack och lov, ett evigt brinnande helvete. Ett efterliv i kristna termer innebär himmel och helvete. Det innebär också att eftersom, enligt den kristna etiken, människan är så synlig och 99% kommer till helvetet, att deras Gud egentligen är ett otäckt monster som vetande varenda detalj framåt och bakåt, sedan medvetet skapade människor så att han kunde evigt tortera den överväldigande massan av dem i en enorm äldre se dem skrika, fräsa, brinna och grilla i all evighet. Vilken fruktansvärd mardröm! En sak som kreativitet kommer att ge våra våra medsystar och våra medbröder, våra medmänniskor, är frihet från rädsla av helvetet.